Namo tas bhagavato arahato samma sambudase Namo tas bhagavato arahato samma sambudase, Namo tas bhagavato arahato samma sambudhas. Tak vidím, že na každou přednášku přijdou některé. Nové tváře, nebo ne nové tváře, ale tváře, které jsem v minulých přednáškách neviděl. Tato přednáška je vlastně původně plánováno poslední, ale rozhodli jsme se, protože jsme se dostali stěží ani ne do třetiny traktátu, že Příští týden ještě schrneme zbytek, který jsme nestihli vysvětlit, s jistým uvedením do meditace, která je spojená s pochopením tohoto traktátu, o kterém jsme v minulých devíti přednáškách mluvili. Pro ty, kteří se nezúčastnili minulých přednášek, v minulých přednáškách jsme schrnuli, zajbývali jsme se hlavně částí vysvětlení, která je filozoficky a z praktického hlediska ta nejdůležitější. V části vysvětlení jsme se zabývali nejprve takovostí, která vzniká a zaniká, což znamená stav vědomí, v samsáhe, který je vysvětlován na základě traktátu, jak jsme vysvětlili, jelikož budovství je předpoklad, neboli budovství znamená stav takovosti je předpoklad vědomí samsárického vědomí. Bez vědomí takovosti by samsárické vědomí nemohlo existovat. Samsárické vědomí vysvětlili jsme se vysvětluje na základě pojmu Alaya Vigiana. Alaya Vigiana je, jsme, je to vědomí, které přebývá. Tedy nacházet se ve stavu souvislého vznikání, což je Samsárický stav, vysvětlili jsme stav souvislého vznikání jako stav vznikání a zanikání v každém okamžiku na základě důvodu a příčin. Tento stav vznikání a zanikání na základě důvodu a příčin jsme vysvětlili na základě Alaya Vigiana má aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. A v posledních přednáškách jsme se věnovali tomuto tému. Tedy v pojetí traktátu, který je příklad Pojetí souvislého vznikání ve vzniku, vznikání z darma dhátu. Vznikání vše, co vzniká, vzniká ze jedné sféry darmy. Kromě této sféry darmy, což je sféra vědomí nás, bytosti, nic jiného neexistuje v pojetí tohoto traktátu. O tom jsme mluvili na začátku, v úvodní části, a k tomu se je třeba stále vracet, aby jsme chápali, vlastně, o co se jedná. Stav vědomí, ve kterém se nacházíme, tedy, je stav relativního vědomí. Relativní vědomí je to vědomí, které zakrývá vlastně obzvláště z hlediska pochopení školy pouhého vědomí, ke které tento traktát též patří, zakrývá to, čemu se říká ta nejvyšší pravda. A nejvyšší pravda je pravda právě takovosti. Takovosti čeho? Takovosti všech souce. Takovost, jsme vysvětlili, je synonym prázdnoty. Tedy Vědomí, jež se nachází v procesu vznikání a zanikání, má aspekt, jsme vysvětlili, probuzení a aspekt neprobuzení. Aspekt probuzení a aspekt neprobuzení, stejně tak jako aspekt takovosti, jež vzniká a zaniká, a aspekt takovosti, který nevzniká a nezaniká. Tyto pojmy jsou spřízněné, je třeba je poznat jako zpřízněné nejenom intelektuálním pochopením, je důležité se k tomuto pochopení dostat jakousi intuicí. Jak už jsme vysvětlili, tento traktát je v jistém smyslu zpřízněn hlavně s Lankavatara Sutra, nebo Ghanavyuha Sutra, nejvíce Lankavatara Sutra. Do jisté míry používá podobnou terminologii jako Lankávatara Sutra, aby vysvětlil právě tento stav takovosti, jakožto jediný stav, který možno poznat a který je podkladem vlastně všeho poznání. Poznání vlastně hlubší poznání začíná právě tímto poznání. A hlubší poznání je poznání na základě e, nirvikalpagiana, na základě e, nerozlišujícího vědomí. Vlastně e, celý tento traktát je možno chápat jako jistý úvod k pochopení Nerozlišujícího vědomí, jakožto základ k pochopení hlubšího významu souvislého vznikání. A k tomu se doufám dostaneme právě v této přednášce. Tedy stav probuzeného vědomí a neprobuzeného vědomí v rámci vědomí, které vzniká a zaniká. Protože vše, co je relativní, je v rámci toho, co vzniká a zaniká. Právě proto vstav vědomí probuzeného, jestliže ho chápeme z hlediska Relativity můžeme poznat jedině na základě, na základě poznání neprobuzení. A zase aspekt neprobuzení prohlubuje naše poznání aspektu probuzení. Ta část traktátu, kterou jsme se zabývali, je tedy rozdělená na tři části. První část jsme skončili – to je část probuzeného vědomí. Vysvětlili jsme eh, tři části probuzeného vědomí. Původní probuzení, pak prvotní probuzení. Prvotní probuzení je na základě poznání původního probuzení. A pak definitivní probuzení je na základě prvotního probuzení, což je proces poznání původního probuzení. Jak už jsem se zmínil na začátku, a je třeba si to stále opakovat, základ pochopení Mahajánového pochopení buddhismu je právě na základě konceptu přirozené nirvány. Prakriti nirvána. Přirozené, jelikož nirvána je stav, který Nevzniknul, nebyl udělán, není sestaven dohromady. Je to stav, který je přirozený stav. Ten stav, který je přirozený, právě bychom, Mahajána zdůraznuje, bychom měli poznat intuicí do přirozené podstaty vědomí. A tato intuice do přirozené podstaty probuzeného vědomí, právě buddhismus se líčí, se, se eh, rozlišuje od ostatních náboženských pochopení, hlavně důrazem na to, že to, co je nejvyšší pravda, třeba a nutno poznat hlubší intuici pravdy relativní. Až nakonec, což je Nejdůležitější část tohoto traktátu a nejdůležitější část vůbec buddhistického poznání je, že relativní poznání, které zakrývá to nejvyšší poznání, se stává jedna pravda. A Buddha právě učil jen jednu pravdu a jedna pravda v pojetí traktátu, jak už jsme viděli, není nic jiného než Toto naše vědomí jakožto takovost. Tedy e, vysvětlili jsme probuzený aspekt vědomí, který, které vzniká a zaniká. E, vysvětlili jsme e, též neprobuzený aspekt vědomí, které vzniká a zaniká. Neprobuzený aspekt vědomí, které vzniká a zaniká, jsme vysvětlili. E, na základě tří jemných aspektů vědomí. Kdekoliv se objeví vědomí ve smyslu neprobuzení, objeví se tři jemné a šest hrubých aspektů vědomí, které jsme vysvětlili v minulých přednáškách a ke kterým se budeme vracet znova jiným způsobem, s hlubším poznáním v dnešní přednášce. Proto tyto jemní, jemné aspekty a šest hrubých aspektů teď nevysvětlím, protože vlastně se k ním dostaneme znovu zase z jiného aspektu. V aspektu neprobuzení jsme poznali tyto aspekty jako aspekty totality Neprobuzeného vědomí. Vědomí, důležité je poznat, nejenom intelektuálně, ale i meditativně. Vědomí poznáváme na jedné stránce jako totalitu v jednom okamžiku a na druhé stránce poznáváme vědomí jakožto proces. Proces, ve kterém to, co následuje, následuje to, co předchází. V poznání vědomí jako totality, jakmile se objeví neprobuzené vědomí jako totalita, pokud nedosáhneme stavu probuzení v různých stupních, objeví se nutně devět aspektů neprobuzeného vědomí, o kterých jsme mluvili. Bez nich stav neprobuzení nemůže existovat. V minulé přednášce jsme skončili první část vysvětlení, má tedy tři části, první vysvětlení probuzeného vědomí, pak vysvětlení neprobuzeného vědomí, které jsme vysvětlili v rámci devíti aspektů neprobuzeného vědomí, ke kterým se dnes budeme vracet. A pak poslední část je Vztah mezi probuzeným a neprobuzeným vědomím. Tuto část jsme začali a nedokončili. Zbývá jen malá, malá část. Začali jsme s tou probuzené vědomí a neprobuzené vědomí jsou ve vzájemném vztahu. Jak už jsme se zmínili, ve vědomí, které vzniká a zaniká vše Existuje v zájemném vztahu. Nic v tom vědomí nemůže existovat bez vzájemného stavu. Vzájemný stav je tež stav objektu, elementu, které tvoří objekt a elementu, které tvoří vědomí. Bez elementu, tedy bez součástí, neexistuje žádné vědomí, které vzniká a zaniká a neexistuje žádný objekt. Čili v buddhismu se mluví o foremnosti neboli růpa jakožto růpa kalápa, což je souhen elementů, které tvoří foremnost. To, co je neforemné, tedy naše vědomí, je zase takzvaná vigiana růpa nebo čita rupa, nebo náma kalápa, což znamená součásti, které tvoří ne Foremnost, tedy vědomí a jeho součást. To, čeho jsme svědky v každém momentu našeho vědomého života, je tedy růpa kalápa, což je kalápa, znamená doslova svazek. Svazek součástí foremnosti a svazek součástí vědomí. Tyto dva svazky tvoří vše, co poznáváme ve světě. A jsou v procesu stále změny na základě důvodu a příčin. Tedy probuzené vědomí a neprobuzené vědomí. Jak už jsem se zmínil, z hlediska vědomí, které vzniká a nevzniká, což je složené vědomí, relativní vědomí, je ve vztahu totožnosti a ve stavu rozdílnosti. Totožnosti jsme vysvětlili stejně tak, jako různé ornamenty jsou všechny ze zlata. A v tom smyslu, že jsou ze zlata, jsou stejné, to je příklad Vlankávatára dojí příklad Vlankávatára, který používá tento traktát, je jako hliněné nádoby, které jsou stejné v tom, že jsou složené z hlíny. V tom smyslu aspekt probuzení a aspekt neprobuzení v našem vědomí jsou stejné protože jsou oba dva Tyto aspekty e, jsou složené z jedné takovosti. Ale další aspekt je aspekt různorodosti. A tam jsme se dostali. Zde můžeme pokračovat v čtení. Vztah rozdílnosti. Vztah rozdílnosti se dá přirovnat k rozdílným hliněným nádobám, které se od sebe liší, co se týče jejich používání. Podobně existuje rozdíl mezi neposkvrněným vědomím a vědomím spojeným s nevědomostí. Neposkvrněné vědomí je samozřejmě aspekt probuzení. A aspekt neprobuzení není nic jiného než vědomí spojené s nevědomostí. Jak už jsem se zmínil v minulé přednášce, 9. Aspektu neprobuzeného vědomí není nic jiného než devět aspektů nevědomosti. Díky kterým my, bytosti se nacházíme ve stavu vznikání a zanikání. To znamená, že probuzené bytosti projevují různá iluzorní, rozlišující vědomí dle potřeb neprobuzených bytostí, jejichž vědomí je poskvrněno, zatímco iluzorní projevy neprobuzených bytostí jsou ve své podstatě poskvrněny. Na to je v zenové tradici, s kterou tento traktát je úzce spojen. Krásný příklad mistra Chao Zhou, známý osvícený zenový mistr, který viděl, jak mnich, jistý mních čeká za stěnou na to, až bude mít na něj čas, no, tak ho zavolal. Načež onen mních domnívá se, že Cao Joe má jisté nadpřirozené schopnosti, díky kterým ho viděl a spatřil. A tím pádem, jelikož rozlišil mezi sebou a jím, se dostal samozřejmě do stavu neprobuzeného vědomí. Načež mistr Čaočou na, na to odpověděl, že Tao neboli cesta nezná stěnu. <laughs> cesta nezná stěnu, protože mistr nevidí žádnou osobnost žádné já žádno, žádný eh, trvající princip právě proto vidí cestu ten kdo vidí trvající princip toho cesta je zakryta tedy stěna zakrytí není ve stěně zakrytí je právě v nepochopení cesty Tedy skončili jsme tuto část a teď přicházíme do druhé části vysvětlení, což jsou, je vysvětlení příčiny existence ve stavu vznikání a zanikání. První část byla vysvětlení stavu. Po vysvětlení stavu je pak vysvětlení příčin. Hned vše co existuje v relativním smyslu, existuje na základě vznikání a zanikání a vše, co existuje na základě vznikání a zanikání, existuje na základě příčin. Nejprve všeobecné vysvětlení. Dále příčiny a podmínky sansáry, což je proces vznikání a zanikání, jsou takové, že bytosti jsou závislé na základním vědomí. Základní vědomí znamená tedy Alaya Vigiana. Alaya Vigiana znamená vědomí, které prebývá, který má přebytek. A jak jsme vysvětlili, to vědomí, které má přebytek, je to vědomí, které si privlastňuje bytosti a věci. Právě proto, že vědomí si privlastňuje bytosti a věci, prebývá na tomto světě. A toto vědomí, které přebývá, je základem vznikání a zanikání. Dále na mysli. Mysl zde překládá manas. A manas je tedy instrument myšlení, neboli. Eh, Manas je ta mysl, která vidí základní vědomí a individualizuje si ho jako něco, co má já a co patří já. A na základě toho individualizujícího vědomí pak vzniká šest druhů rozlišujících vědomí, které vlastně tvoří náš. Svět ve smyslu vznikání a zanikání. Čili příčiny a podmínky samsary jsou čita, manas a šest druhů rozlišujících vědomí. Šest druhů rozlišujících vědomí autor zde překládá jako již, což znamená manovigyán, mentální vědomí. Proč? Šest druhů rozlišujících vědomí je založených na mentálním vědomí. Pět druhů smyslových vědomí počínaje okem, vizuálním vědomím a tak dále. Může pouze analyzovat. Toto je taková barva. Ovšem to vědomí, které synkretizuje a které je základem pro pochopení toho, co naše smysly analyzují, to je právě mentální vědomí. Proto, když autor mluví o mentálním vědomí, má na mysli šest druhů rozlišujícího vědomí. Autor se nedrží žádných vlastně. Zaběhlých konceptů v buddhismu, ale vytváří si vlastní svět termínu dle své vlastní realizace. To je tež originalita tohoto traktátu. Právě proto, jak uvidíme, když autor mluví o manas, čili individualizujícím vědomí, má na mysli nejenom to, co se ve škole pouhého vědomí nazývá manas, ale má na mysli i tu část základního vědomí, které vzniká a zaniká na základě přivlastňování si osob a věcí. To znamená, že na základě základního vědomí, tedy Alaya Vijnana, se projevuje nevědomost, která vzniká z neprobuzení. Tedy na základě čita, na základě čita, jak už jsem se zmínil předtím několikrát, čita. Znamená v pojetí pouhého vědomí, neznamená nic jiného než základní vědomí allá vigiana. A álája vigiana je základ pro manas, pro instrument myšlení. které operuje na základě subjektu a objektu. A lpí na tomto rozlišení. Čili mysl manas vyvstává z nevědomosti. Je třeba podotknout, alea je základ samsáry, nevědomost je její příčina. Je to aspekt neprobuzení ve vědomí, jež vzniká a zaniká. Jeho základ je manas, tedy instrument myšlení neb z nevědomí, jako základ, pochází rozlišující myšlení. A tedy rozlišující myšlení, jelikož je na základě všeho, co poznáváme v dualistickém smyslu ve světě, je pak tedy bráno, jakožto základ, individualizujícího vědomí. A to individualizující vědomí pak tedy v tomto pojetí má už ty aspekty, které v tradiční filozofii pouhého vědomí patří do, eh, eh, do Alaya Vigiana, jak už jsme vysvětlili aktivující aspekt vědomí, subjektivní aspekt vědomí a objektivní aspekt vědomí. Na základě těchto aspektů vědomí, které vznikají u základní vědomí, pak operuje individualizující vědomí, což je základ toho, co poznáváme ve světě, jako rozlišujícím vědomí, které pracuje na principu, tady je objekt, tady je subjekt, který tento objekt vnímá jako něco kromě sebe. Tedy základ toho vědomí, jež vzniká a zaniká, je tedy z tohoto pohledu je tedy manas. Protože manas nebo instrument myšlení je základ toho, co poznáváme ve světě jakožto oddělení individu. Manas. Vystává z nevědomosti v tom smyslu, že může zkresleně. Zkresleně znamená subjektivně odděleně. Co to znamená? Že náš svět je ryze subjektivní, ale my si představujeme na základě manas, na základě instrumentu myšlení, který je odvozen od Alaya Vigiana, což je základní. Vědomí, které eh, přivlastňuje si osobnost a věci, v kterém můžou na základě tohoto přivlastňování, pak vše na ně, v něm může prebývat. Bez eh, přivlastňování ne, není prebývání. A to prebývání právě může pokračovat na základě Manas, na základě subjektivního vědomí, od které chápe svět, jako něco odděleného od vědomí samotného. Tedy mysl manas vyvstává z nevědomosti v tom smyslu, že může zkresleně vnímat předměty. První na základě, jak už jsme vysvětlili v minulé přednášce na základě jemného aspektu vědomí, což je aktivizující aspekt, vyvstává to vědomí, které se chápe jakožto subjekt, jakožto něco, co může vnímat. A jakmile se objeví toto vědomí, už jsem se zmínil posledně, musí se objevit tež, jakmile je subjekt vnímání, musí se objevit tež to, co je vnímáno. Ale na základě základního vědomí toto stále se ještě děje jako jeden neoddělitelný celek. To, že se začne tento celek oddělovat, je pak funkce manas. Tedy mysl manas vyvstává z nevědomosti v tom smyslu, že může zkresleně vnímat předměty, může je zkresleně zjevovat a lpěním na nich vytvářet kontinuitu toku myšlenek, což je vše, co teďkom bude vysvětleno. Co znamená proces příčiny a vznikání, proces Bytí v samsáhe není to nic jiného, než proces toho, jak myšlení vystává z nevědomosti v tom smyslu, že může zkresleně vnímat předměty, může je zkresleně zjevovat a pěním na nich vytvářet kontinuitu toku myšlenek. A teď se dostáváme tedy do vysvětlení tohoto individualizujícího, oddělujícího vědomí, tedy manas. Zmínili jsme se o tom, že vědomí je možno studovat jako totalitu a tež jako proces. V tom smyslu, že individualizujícího vědomí, vědomí je studováno, vědomí, které vzniká a zaniká, je studováno jako proces V části, která vysvětluje devět aspektů neprobuzeného vědomí, jsme mluvili o aspektech. Teď nemluvíme o aspektech, ale mluvíme, jelikož příčina existence ve vstavu vznikání a zanikání není nic jiného než základní vědomí, manas, individualizující vědomí a Rozlišující, šest druhů rozlišujícího vědomí. Proto příčiny a důvody naší prezence, našeho bytí ve stavu utrpení, ve stavu vznikání a zanikání, je vysvětleno teď ne jako aspekt, ale jako vědomí samo. Čili tato mysl manas, což je ta mysl, která způsobuje to, že se nacházíme ve stavu vznikání a zanikání, což je instrument myšlení, rozlišujícího myšlení na základě základního myšlení, které je vlastně jeho objektem, ač si toho není vědomo. Tato mysl má pět rozdílných men. Čili jakmile se objeví individuální vědomí, objeví se těchto pět druhů vědomí. A je třeba je pochopit nejenom intelektuálně, ale intuitivně. Jak už jsem se zmínil, tento traktát stejně tak jako Lankavatára Sutra. Obzvláště dává důraz na přímou intuici a prohlubování této přímé intuice. Tato mysl má pět rozdílných jmen, čili jedná se zase o pět rozdílných druhů vědomí, které se objeví, jakmile se objeví proces vědomí, které vzniká a zaniká. První vědomí se nazývá aktivující vědomí. My jsme mluvili o aktivujícím aspektu vědomí, teď mluvíme o aktivujícím vědomí. Předtím jsme mluvili o, o aspektu neprobuzení, teď mluvíme o neprobuzení jako o vědomí. Aktivující vědomí, čili karma viděna. Protože hýbe myslí silou nevědomosti, aniž by si toho bylo vědomo. To znamená, jak už jsem vysvětlil, jakmile se objeví pohyb ve vědomí, znamená to, že vědomí se nenachází ve své nirvánické přirozenosti. Jakmile ovšem ustane pohyb ve vědomí, nirvánická přirozenost vědomí se otvírá jako možnost. Čili jakmile se vědomí začne hýbat, můžeme být jistí, že se projevuje co? Projevuje se nevědomost a projevuje se objekt. Ne, ne, vědomí, samsárické vědomí, pracuje na principu, že pokud není objekt, nemůže vyvstat žádné vědomí. A vědomí, co vystává, vystává na základě objektu. A Každé vědomí, tedy, které je přivlastňováno, musí mít objekt. Tedy z hlediska Terevády, Kterou některý z nás studovali, veškeré procesy uvědomování si, veškeré procesy rozlišování začínají v bhavanga. Hm? Bhavanga znamená co? Bhavanga znamená příčina existence, což je přesně definice též Alaya Vigyana. Příčina existence je. Přivlastňování, Jakmile si vědomí něco přivlastňuje, má objekt. A vědomí, které si přivlastňuje, z hlediska filozofie pouhého vědomí, je právě to vědomí, které si přivlastňuje, co přivlastňuje si naše smysly, přivlastňuje si objekty smyslu a přivlastňuje si ty semena, v našem vědomí, které se do našeho vědomí dostaly procesem minulého privlastňování. Bez minulého privlastňování nemůže existovat současné privlastňování. To je třeba si uvědomit. A právě na základě minulého privlastňování vzniká toto aktivující vědomí. Toto aktivující vědomí není nic jiného z hlediska vysvětlení Šienzanga není nic jiného než ten aspekt vědomí, který je si vědom sám sebe. Jestliže si je vědom sám sebe jako něco, co se hýbe, pak se jedná právě o to vědomí, které je vytvořeno nevědomostí. Rozdíl mezi tímto pojetím pouhého vědomí a pojetím bhavanga, tedy bhavanga doslova znamená důvod existence, anga je důvod, bhava je existence, důvod existence z hlediska terevádového pochopení je pění na objektu posledního aktivního procesu vnímání v minulém životě. A jelikož těchto procesů vnímání je nekonečno, právě proto v Bhavanga pak existuje nekonečná série našich životů. Z hlediska filozofie pouhého vědomí, jelikož vědomí je vše, co chápeme, nic jiného kromě vědomí nemůžeme chápat, Sandy Mirmočana Sutra, která je základem filozofie pouhého vědomí, Bodhisattva Maitreya se ptá Budhy, jak je možné, když tedy vše je vědomí, aby vědomí chápalo samo sebe. Na to Budha odpovídá Bodhisattvovi Maitreovi, že zde se nejedná o malou darmu, malé soucno, které chápe jiné malé soucno, ale zde se jedná o jakmile se projeví vědomí, projeví se takzvaná pratybimba odraz objektu, odraz objektu, tedy co, pratibimba doslova znamená jakoby odraz v zrcadle a to co vlastně vidíme potom není nic jiného než vnější aspekt vědomí pochopením toho právě to je královská cesta k pochopení veškeré totality jakožto totality vědomí Totalita vědomí není nic jiného než totalita takovosti. Nebo takovost neboli prázdnota možno poznat jen na základě vědomí. Tedy, jakmile máme aktivující vědomí, ať jsme si toho vědomí nebo ne, okamžitě vystane další. Jakmile je bhavanga, Vše tedy začíná z Bavanga, vše tedy začíná v pojetí Alaya Vigiana, vše začíná v Alaya Vigiana, v základním vědomí. Veškerý proces rozlišování musí začínat v základním vědomí. Z hlediska teorie Terevády, což není teorie, je to tež praxe, to vše je možno poznat procesu Meditace. Jakmile se objeví objekt, kontinuita základního vědomí, neboli Bhavanga nebo Alaya Vigyana, bude přerušena. Z hlediska pouhého vědomí není přerušena ne, mnoho vědomí na základě Abhidarmy. Nemůže existovat mnoho vědomí pohromadě. Z hlediska pouhého vědomí, Jedno, dvě, tři až osm vědomí může existovat pohromadě. Proč? Protože vše je vědomí. Jakmile se tedy objeví aktivní proces, jakmile se vědomí začne hýbat, okamžitě se musí objevit po aspektu sebepoznání, což je aspekt. Vědomí, karmické vědomí, které vzniklo na základě minulé karmy, akumulace karmy. Další vědomí je takzvané vyvstávající vědomí, kterému se říká avarjana Vidjana. Avarjana Vigián vyvstávající vědomí, to znamená, jakmile se ve vědomí objeví objekt na základě aktivizace, Vystane to vědomí, které se k objektu obrací. Čili obrácení k objektu, neboli vyvstávání procesu. Zde mluvíme o procesu. Nevědomost jsme studovali jako totalitu aspektu. Teď studujeme nevědomost jakožto různé druhy vědomí, které můžou následovat. Jestliže je aktivní vědomí, jestliže se vědomí začne hýbat a to vědomí, které je vytvořeno na základě minulé karmy, je v pohybu, Musí tež být doprovázeno vyvstávajícím vědomí, které se obrací k objektu jakožto subjekt. Vystávající vědomí, protože na základě pohybu vědomí se stává subjektem vnímání. Každé vědomí, vysvětoval jsem v minulých hodinách z hlediska pouhého vědomí, musí mít tři aspekty. Aspekt samvity, sebepoznání, aspekt subjektivní, neboli aspekt vnímání a aspekt objektivní, aspekt toho, co je vnímáno. Čili to vědomí, které se obrátí k objektu, není nic jiného, než Avarjana, začátek aktivního procesu vědomí, to vědomí, které se obrací k objektu jako něco, co je tam. A tím začíná vlastně celý proces aktivního poznání. V Lankavatára Sutra se toto vědomí nazývá Pravrity. Pravrity vigiana znamená to vědomí, které je aplikováno. Jakmile se vědomí začne hýbat, aplikuje se. Aplikuje se na něco. Další vědomí, jakmile na základě pohybu vystává subjekt vnímání, musí tež se objevit vědomí, které se nazývá vyjevující vědomí. Vyjevující vědomí, to je to nejzákladnější vědomí v procesu vnímání, tak jak vysvětleno v systému Tereváda. Jestliže se vědomí obrátí k objektu, objekt pak je reflektován v orgánu vnímání, třeba v oku, a je přijímán. Toto je nejzákladní rudimentární vědomí, které vnímá něco, co je tam. Ale ještě to, co je tam, ještě definitivně nerozlišuje jako něco, co je tam venku. Proto se toto vědomí nazývá patří Alaje, v áláje, stejně tak jako v tereoádě, toto vědomí, vědomí v oku, jakmile je vizuální objekt, přetrhne se kontinuita základního vědomí a objekt se zrcadlí v, v oku, v orgánu vizuálního vědomí. Pak je vědomím přijímáno. To je právě toto nic jiného, než to, co se zde nazývá vyjevující vědomí. Protože mysl se obrátila k objektu jako něco, co je tam. Tento objekt, touto rudimentární myslí, potom musí být reflektován v orgánu a musí být primutní. V Vlankávatára sutra, která je zpřízněná, se mluví o třech druzích vědomí. Vlastně všechno začíná tady, jakmile je subjektivní vědomí, objeví se takzvané vyjevující vědomí a pak nastává celá řada vědomí. A ty se dají stále ještě dohromady chápat jako proces subjektu a objektu v rámci vědomí samotného. Proto se nazývá ne sampatíčana, tedy vědomí předmětu v oku a vědomí, které přijímá tento předmět. Proto se nenazývá mentální vědomí, ale nazývá se manovigiana. Manovigiana znamená vědomí, které je spojeno s myslí Samotnou ještě není jasné rozlišení mezi předmětem a myslí. Se nazývá vyjevující vědomí. Tedy v Lankavatáre máme vyvstávající vědomí, vyjevující vědomí a opravdové vědomí. Opravdové vědomí je to vědomí, které přesto, že tento proces vystávání Rozdílných druhů vědomí nastává, nevystává. Věvující vědomí, protože vyjevuje tvary předmětů tak jako čisté zrcadlo. Když toto vědomí se střetává s objekty pěti smyslů, vyjeví se okamžitě bez časového sledu. Vystává spontánně, bez úsilí a je stále přítomno. Proto v Alaya Vigiana se toto vědomí nazývá kiaty, což znamená věvení. A věvení je synonym v Lankavatáche Sutre pro Alaya Vigiana vůbec, pro základní vědomí vůbec. Proč? Protože základní vědomí je to, co vyjevuje všechno. A jak už jsme mluvili o tom, v základním vědomí je ten takzvaný pravý aspekt, který se nemění a je takzvaný iluzorní aspekt, který se stále mění. A pochopení celého procesu neprobuzení by mělo právě být spojeno s tímto pochopením. Čili neprobuzená sféra předmětu začíná v základním vědomím samotný, který je na jedné straně aktivním vědomím, které se stále hýbe, ale toto aktivní vědomí stále operuje na základě pravého vědomí, které se nehýbe. A jak zdůrazňuje filozofie pouhého vědomí, tento proces nevědomosti, nebo proces neprobuzeného poznání, nemůžeme můžeme mít jen jistou intuici nebo víru v to, ale nemůžeme přímo poznat ani probuzený bodhisattva tento proces může poznat jen z malé části tento proces vyvstávání aktivního vědomí plně může poznat jen plně osvícený budha protože aktivizující vědomí je naše přirozenost a zbavit se naší přirozenosti a Poznat opravdovou přirozenost, která je nad tuto přirozenost, není lehká věc. Další vědomí se nazývá vědomí rozlišujícího intelektu. A jak už jsme mluvili, tyto tři předešlé aspekty jsou tedy aspekty z hlediska filozofie pouhého vědomí, jsou aspekty základního vědomí. A nebo vědomí, jak je vysvětlováno v teréně vědomí rudimentárního vědomí, kde ještě rozdíl mezi subjektem a objektem není jasně definován. To vědomí, které je rozhodující pro vlastně celý proces. Individualizace vědomí, to vědomí se nazývá vědomí rozlišujícího intelektu. Hm? Tedy na pochopení tohoto vědomí vlastně závisí náš přístup ke světu. A se nazývá vědomí rozlišujícího intelektu, protože rozlišuje mezi čistými a poskvrněnými soucny. Čili v terovádě potom, co vědomí znovu obdrží objekt, pak ho proskoumává a rozhoduje se o tomto objektu. A tento proces právě je proces rozlišování, na kterém závisí potom naše pozornost vůči objektu. Čili vlastně proces Těchto různých vědomí není nic jiného než proces manasikára. Manasikára my překládáme do češtiny jakožto pozornost, ale manasikára doslova znamená dělání v, v mysli. Což má hluboký význam. Podle toho, jak předměty uděláme v mysli, podle toho je tež vnímáme. Čili celý tento proces vlastně v je překladu Mahajana Samgraha od Asangi, ne, vlastně paramarta, který je tež překladatel tohoto traktátu, aspoň tak tradice praví, překládá manas jako manasikár, čili orgán myšlení překládá jako dělání ve vědomí. Dělání ve vědomí je proces právě. A tento proces vždy zahrnuje tyto části. První vědomí se aktivizuje, pak se obrací k objektu, pak je objekt vyjeven v orgánech a prímut, a pak, když je vyjeven a přímut, pak je rozlišovat, čili Santýrana a Votapana, čili hledání objektu, neboli zkoumání objektu a rozhodnutí o něm, to odpovídá tomu vědomí, které se nazývá vědomí rozlišujícího intelektu. Protože rozlišuje mezi čistými a poskvrněnými soucny. Na základě tohoto poznání, na základě tohoto vědomí, které koresponduje k tomu, co v teravádě se nazývá hledající vědomí a rozhodující vědomí. To je vědomí, na základě toho vědomí potom je kontinuita procesu vnímání. To znamená, aktivní vědomí je buď čisté nebo zašpiněné. Jestliže chápe Jestliže vědomí je čisté, pak faktory vědomí budou čisté jako pocit. Jestliže vědomí je zakalené, pocit bude zakalený, i vnímání bude zakalené, i vůle bude zakalená. Jestliže vědomí je čisté, pak i pocit bude čistý, i vnímání bude čisté, i vůle bude čistá. A tento proces začíná... Právě v tom vědomí, které se nazývá vědomí rozlišujícího intelektu. A tři předcházející vědomí jsou vědomí, které nejsou spojené s vnímáním objektu jako něčeho vnějšího. Toto vědomí pak přináší chápání objektu jako něčeho vnějšího. Čili na základě tohoto vědomí, na základě intelektu, pak vlastně přichází vlastní proces přivlastňování vědomí. Čili zde se objevuje manas v tom původním pojetí, v tom individualizujícím pojetí, které ještě v předešlých třech aspektech nepřichází jasně najevo. Čili zde v tomto úseku začíná pak přivlastňování si tohoto vědomí. Přivlastňování si čeho? Přivlastňování si aktivujícího vědomí. To je nutno pochopit. Na to je v zenové tradici známý koan Mluvili jsme o mistru Chao stejný mistr Chao Zhou, známý kohem. Mních se ho ptá, jestli pes má budovství. Na modrý moudrý mistr odpoví ne, mu nebo u. Na Češ popletený mních se ptá, proč mistr odpovídá kvůli aktivizujícímu vědomí. <laughs> Jak Jakmile se objeví aktivující vědomí, aktivující vědomí, objeví se nevědomost. A pokračování toho se projeví v tom, že si toto aktivující vědomí přivlastňujeme. A tady je ta nejdůležitější role intelektu. Který v tom momentě právě to začíná chápat. Proto. Proč nemá pes? Podle Mahajánového učení všechny bytosti mají nátura, jejich vědomí je budhovství? Ovšem, mistr Čao odpovídá, pes nemá nátoru budovství. Proč? Protože ta nátura se nedá chápat rozlišujícím vědomí, Aktivujícím vědomí, které přivlastňuje. Aby jsme pochopili vodu, musíme ji smíchat s vodou, pak víme, co bude voda. A jakmile v pojetí pouhého vědomí, právě základní vědomí jako voda je podkladem všeho. A to, co tou vodou hýbe, to není voda samotná, ale to je právě nevědomost, která se jeví jako vítr. Jestliže je vítr společně s vodou, vznikají vlny. Ale vlny není přirozenost našeho vědomí. Přirozenost našeho vědomí je to, co se nedá pochopit, jestliže používáme zvlněné vědomí. Proto to, že pes nemá budovství možno jen pochopit, jestliže pochopíme, jak aktivizující vědomí je privlastňováno na základě intelektu. Čili na základě intelektu pak manas, tedy orgán myšlení, lpí na alája jako já, a jako moje a nastává proces rozlišování. A proces rozlišování není nic jiného, než kontinuita. A my, bytosti, které se nachází ve stavu vznikání a zanikání, chápeme kontinuitu na základě intelektu právě jako podstatu vědomí. Čili každé rozlišování na základě intelektu ponechá stopu ve vědomí a to se pak projevuje jako nepřetržitý tok myšlenek. A na základě toho nepřetržitého toku myšlenek pak chápeme různé stavy samsárického bytí jako to, co nás přitahuje nebo to, co nás odpuzuje. Cli jakmile se objeví orgán myšlení, individualizujícího myšlení, pak se objeví pátý, pátý druh mysle, která se nazývá vědomí kontinuity. Protože je neprerušeně spojeno s myšlenkami. Myšlenky na základě aktivizujícího vědomí se nazývají vykalpa. Vykalpa je něco, co jsme konstruhovali na základě aktivního vědomí. Toto vědomí podržuje špatnou i dobrou karmu nazbíranou během nesčetných minulých životů a nedovolí, aby se ztratila. Čili jestli vidíme Předmět, který se nám líbí, nebo předmět, který nás přitahuje, nebo předmět, který nás odpuzuje, je na základě vědomí kontinuity. Velké lpění a velká nenávist právě závisí na poznání tohoto vědomí kontinuity. Čím větší chtíč a čím větší nechuť, čím hlubší pomílené názory, tím hlubší právě bude toto vědomí kontinuity, které pak pokračuje, pokračuje a přestává být v naší kontrole. Proč? Na základě pomíleného intelektu. Toto vědomí podržuje špatnou i dobrou karmu, nazbíranou během nesčetných minulých životů, a nedovolí, aby se ztratila. Tež může bez nějakých nepravidelností nechat uzrát současné a budoucí karmické důsledky, přinášející příjemné či nepříjemné pocity. To jsem se právě snažil vysvětlit. Tež může náhle nechat vyvstat myšlenky o minulých událostech a plané úvahy o věcech budoucích. Čili objekty trvají na základě iluzorního rozlišování. Pokud tedy aspekt vznikání a zanikání v aláje ve základním vědomím není zničen, Vnější pak stále bude existovat ve smyslu toho, co je nám příjemné a co je nám nepříjemné a kontinuity tohoto rozlišujícího myšlení. Čili kontinuita v samsáře není nic jiného než manas, orgán myšlení, který je odvozen z základní mysli. Jeho objekt je též takzvaná subjektivní část základní mysly, základního vědomí, které si potom přivlastňuje a na základě tohoto přivlastňování vidí též objekty jako něco, co patří nám. Jestli si pamatujete, toto vědomí kontinuity jsme vysvětlili na základě šesti hrobých aspektů, jakožto aspekt kontinuity, což je aspekt, kdy na základě dotyku vzniká pocit a na základě pocitu pak vzniká chtíč. A na základě chtíče potom Vědomí kontinuity, které je spojeno s nepřetržitým myšlením. Vše toto se děje na základě, třeba si znova a znova uvědomovat, na základě tatága, ta garba, na základě budovství. Všechny tyto role, tyto druhy vědomí, Lankávatára Sutra vysvětluje jako herec na jevišti, který operuje s různými maskami a hraje různé role. A proto se stává persona. Persona v latinsky znamená maska. A díky tímto maskám právě nepoznáváme svoji vlastní přirozenost, tedy Nirvánický stav vědomí. Závěr. Vše je pouhé vědomí. Proto jsou tři sféry světa naprosto iluzorní. Pouhým produktem mysli, bez které žádné předměty šesti druhů vnímání neexistují. Znamená to, že všechna soucna jsou pouze produkty iluzorních představ. A Bůhta Parikalpa, hm? iluzorní představy, jak jsme vysvětlili, jsou na základě čeho? Na základě alpění. Alpění je na základě čeho? Na základě tohoto vědomí kontinuity na co lpíme, není nic jiného, než toto vědomí kontinuity. A jelikož je aspekt lpění, jak už jsme vysvětlili v minulé přednášce, je aspekt vytváření konceptu, který je neoddělitelný od aspektu lpění. Jak už jsme vysvětlili, Systém pouhého vědomí je založen na tom, že poznáme iluzornost konceptu. Koncepty pochází z karmy a karma je zodpovědná za rozmanitost v tomto světě. Třeba pochopit. Jestliže poznáme, že koncepty nemají žádné soucno, můžeme poznat též, že to, co je relativní, vlastně nevzniká a nezaniká. Jestliže poznáme to, co je relativní, že nevzniká a nezaniká, dostaneme se na tu první pravdu. Pravdu takovosti. Ve škole pouhého vědomí, tedy takovost je vysvětlována, jakožto vědomí, které vzniká a zaniká. Sedm aspektů, já myslím, na začátku jsem vysvětlil sedm aspektů takovosti, je vlastně vysvětlení vědomí, které vzniká a zaniká. A poznání toho, že tyto tři sféry i soucna, tak jak poznáváme sféru soucna, konceptu, které sami o sobě nemají žádnou existenci, Sféry soucna relativní, které má existenci, ale ne tak, jak se zdá. je existence je vědomí a opravdová podstata vědomí nevzniká a nezaniká. Tak se dostaneme na základě tří veličin, neboli tří charakteristik, do tří necharakteristik. A to je právě takovost v pojetí pouhého vědomí. Pojetí traktátu ovšem takovost není tři druhy nevlastního soucna, ale je vlastně, jak už jsme začali na začátku, je tohleto naše samsárické vědomí nic jiného. Veškerého rozlišování předmětů je jen rozlišování ve vlastní mysli, ale mysl sama sebe nevnímá protože nemá žádné vlastnosti, které by se daly uchopit. Ty vlastnosti, které se dají uchopit, to, jak Damapada, slavný verš Damapada srovnává s pavoučí sítí. To je pavoučí síť našeho iluzorního, rozlišujícího myšlení na základě opravdového subjektu a opravdového objektu. A toto to vědomí je vždy spojené s chtíčem a e, nechutí, což je vnější projev samsárického vědomí, kterého si můžeme být vědomi i na základě tohoto rozlišujícího vědomí. V Lankavatára Sutra se mluví o Abhūta Parikalpa iluzorním rozlišování jako kukle. Bouše Morušového, ve kterém se my, bytosti, jsme se sami zamotali, a právě to, co je třeba, je přetrhnout tento úzel. A jak přetrhneme tento úzel? Právě uvědoměním si tohoto procesu nevědomosti. Z hlediska buddhismu, Vědomost nemůže přijít z první pravdy samotné, vědomost musí přijít z toho, co je relativní. A poznání toho, co je relativní, jakožto prázdnoty. Je nutno uznat, že všechny objekty ve světě mají u bytosti trvání jen na základě nevědomosti a iluzorní mysli. Nevědomost je základ, i nevědomost je jako koren, z kterého ústí strom iluzorních myslí, které pro nás představují svět. Abuta Parikalpa. Svět pro nás je tedy svět, který jsme si vytvořili na základě konceptů a tyto koncepty na nich lpíme jakožto na něčem, co se dá uchopit. Ovšem, Jestliže poznáme vědomí tak, jak je, poznáme, jak traktát vysvětluje všechny tyto aspekty, jakožto nepochopitelné, neuchopitelné. Je nutno uznat, že všechny objekty ve světě mají ubytostí trvání jen na základě nevědomosti a iluzorní mysli. Tedy z korenu vyrůstá strom. Proto Všechna i jsou jen jako odrazy v zrcadle bez vlastní podstaty. Jsou jen iluzorní představy vlastní mysli a tak rozličné druhy soucen vyvstanou, když vystává mysl a zanikají, když mysl zanikne. A jak vyvstává mysl, jsme právě vysvětlili. Co, když vystane mysl, vystává šest druhů rozlišujícího vědomí a to je pokračování tohoto vysvětlení, ke kterému se asi už nedostaneme, protože čas, který je nám dan, jsme ukončili. To, co zbývá, pokud je to možné, pokusím se v pár slovech schrnout v příští přednášce obzvláště tu část traktátu ve které se právě nacházíme. A pak, jelikož většina z nás, pokud jsem si vědom, jsem přišla proto, že má zájem nejen o filozofii, ale i o realizaci filozofie, buddhismus obzvláště zdůrazňuje, že veškeré fakta mají smysl, jen na základě ideálu a ideály zase mají smysl na základě fakt. Proto tyto ideály by měly být, jak vysvětleny zde, by měly se stát fakty a jak se stávají fakty, pokusíme se tež schrnout hm? v příští přednášce. Jen ovšem krátce. Tak eh, pro dnešek asi takhle. Přidáme zásluhy pro dobro všech bitosti. Eta vata a sampadam, punya sampadam, sabbe deva anumodantu, sabba sampatisidia. Eta vata a sampadam, punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu, sabba sampatisidia. Eta vata a sampadam, punya sampadam sabbe satta anumodantu dantu sabesampattisidy, Aka satta cabumata deva naga Mahidika puyant'tvamos Anumoditwa ch måcad loka-sasana, Aka satta cabu deva naga Mahidika puyant'tvamos tvacita ch mam desana, tudesana, satta cabu deva naga Mahidika puyant'tvamos tvacit čirom rakantu tu mamparang o sabarogo vinasatu mate bavatu antarayo suki digayo ko bava bavatu sabamangalang rakantu sabadevata sababuddhanubhavene sabadhmanubhavene sabasanghanubhavene sada soti bavantu te devo vasatu Sasampati sasa sampathi hotu cha piito bavatu raja Blahopatu dám,